După cum vedem în viața noastră, orice încetem, ca să se vârșim, este foarte greu. Începutul este cu tremurător de greu. Te zgruncine din toate încheiurile și din toată ființa ta până te obișnuiești cu el. Dacă la un lucru omenesc, crecător, este atâta de greu și dacă nu pui suflet, nu pui perseverență, dăruire, nu se săvârșește, cu atât mai mult putem să înțelegem în creștinarea lumii. Acest lucru dumnezeiesc a căzut pe umerii Sfinților Apostoli, acelora în primul rând care l-au cunoscut pe Dumnezeu, pe Fiul lui Dumnezeu, pe Isus Hristos, aceștia au fost prezenți tot timpul la minunile care l-a săvârșit Domnul, la cuvintele când de care l-a spus, a fost prezenți la supliciul, la moartea pe crucea Golgotei și unii din ei au fost prezent și la înățarea Domnului la 40 zile de lampiere, cu tot cu trup, la cerul. Astăzi intervânt pe cei doi mari bărbați ai antichității, ai Noului Testament, al înce -a începutului creștinismului, apostolii Petru și Pavel. Apostolul Petru se trăgea din Izaida, era un orășel nu prea însemnat din Galileea. Era frate cu apostolul Andrei, care se mai numește și întâi chemat. Andrei l-a cunoscut pe Domnul Hristos și el ducându-se la fratele său, la Petru, i-a spus că l-am văzut pe Domnul la Apostol Petru, care era pe scar împreună cu fratele lui, când l-a văzut pe Domnul, s-a cutremurat și Domnul i-a spus, ești Simona lui și pe această piatră voi tipi biserica mea. Piatra se numește, adică, ceea ce a dovedit el din ființa lui, creștinătatea, adică credința în Iisus Hristos, că este Fiul lui Dumnezeu. Într-adevăr, pe această credință biserica avea să se întemeieze. Lui s-au dat cheile împărății lui cerului. Lui s a dat și, bineînțeles, și celorlalți apostoli darul cu tremurător pe care nu l-au avut oamenii până la Sfântul Apostol de-a lega și a deslega. Că după Înviere Domnul Hristos, întâlnindu-se ca Apostolii, le-a dat acest dar și cândule, Duhul Sfânt să fie peste voi, cei de în cerul pe pământ legate vor fi și în cerul și ce de-ți pe pământ legate vor fi în cerul Cu acest dar înnobilat Sfinții Apostoli au cutreierat pe lumea întreagă, au desțelenit făgânismul care era parcă pentru vecinii înțeleniți, și în brata aceea proaspăt născută au semănat temunca creștinismului. Sfinții apostoli, în general, au avut mult de lucru și totodată mult de suferit. Dar dintre toți, aceștia doi au avut multe de suferit pentru lucru care l-au făcut în numele Domnului Hristos. Când azi zonul mergeți și propovădiți în toată lumea Evanghelia, cine va crede și se va boteza, se va mântui, iar cine nu va crede, se va ofendii. Au luat această poruncă, de la Domnul și-au plecat în lume cu arma Duhului Sfânt. Iudeii care nu l-au suferit pe Vizor și păgânii cărora li se părea că li se cutremură scaunele înalte, acelea confesionale că se dărâmau idolii, nu au făcut decât să se răspune asupra acestor apostolele lui Hristos. Aceștia nu s-au înfricoșat de bătăile, de muncile, de temițile și de ocările care le dădeau atât iudeii cât și făgânii. Mergeau cu mare drăuire, cu mare bărbătie, împrimind cuvântul Domnului Hristos. Apostolul Petru, care era cel mai vătrân dintre apostoli, era totodată ca un părinte, în jurul căruia se adunau ceilalți apostoli. El l-a văzut pe Domnul Hristos, l-a iubit foarte mult pe Domnul, adică Dumnezeirea din Hristos și dragostea atât de mare a fost încât ca a totul și familie că era căsătorit, dar cu învoirea soției lui a făcut acest A depădat și umila lui avere care o avea o lotcă și un nevol cu care trăia în Marea Galilei. Dar cel mai mult a fost dăluirea cu care a venit la această misiune apostolacă de a învăța cuvântul Evangheliei în lume. Apostolul Petru a fost martor la tot ce a grăit Mântuitorul și la minunile care le-a făcut printre idei. Era ca un pergament în care se scrieau toate minunile și cuvintele Domnului. A venit necazul mare peste el atunci când Domnul era la curtea lui Pilat și... Vădit fiind de o femeie iudaică, că și acesta este unul din cei care la cu Domnul, Domnul fiind legat și predispus spre condamnarea la moarte, atunci el s-a lepădat. Ascuns în trenul acelor iudei un vrăjdit acelor idei care erau ca niște vrășmași ai Mântuitorului, că nu-l cunoaște pe Domnul. Acest lucru care l-a făcut Apostolul Petru, că s-a lepădat de Domnul în cel mai necruțător ceas al vieții lui pământ, l-a costat foarte mult. Nu l-a costat ca o pedeapsă de la Domnul Hristos, după învierea. L-a costat de conștiință. Mărturisește istoria că atunci când auzea cocoșul cântând, oriunde ar fi fost în lume, ochii se umplau de lacrimi. Pe sfârșitul vieții avea mai zărea, cât de mult i-a slăbit vederea datorită regretului că s-a lepădat de Domnul Hristos tocmai atunci când Domnul avea nevoie, măcar de o mărturie. Domnul Hristos, după învierea din morți, l-a vindecat pe Apostol de această prihană, dar în subconștientul lui, mustară de conștiință a rămas. El a fost iertat când a fost întrebat de Domnul, te mai tu pe mine, iar Domnul Cristal te iubește. De trei ori zicând aceasta, Domnul Hristos i-a încredințat Biserica. Zice, Paște oile mele și oișeu, mele și mei. Acest lucru, făcându Domnul Hristos, nu a făcut altceva decât să dea pace în sufletul lui și totodată iertarea pentru gestul care l-a făcut. Celălalt apostol Pavel nu l-a cunoscut pe Domnul din. Nu a avut ocazia, în schimb, după înălțarea Domnului Hristos la cer, Apostolul Pavel, fiind ca un rabin în sinagoga iudaică și foarte deștept și râzmitos spre cele dumnezeiești, dar iudaicești, prigonea multe creștini. Avea o râzmă pentru legea mozaică de nedescris. Pentru acest fapt, prigonea pe creștini și era... O când îi bătea și când îi ducea în penisă și vedea la moarte. Odată când mergea spre Damasc ca să aresteze pe cei ce se închinau de Hristos, i-a apărut Domnul pe care, dar numai lui, că el era înconjurat de niște și s-a dat de către și dovești din Ierusalim, gardă. Și pe drum călărinți pe Damas în Siria, i-a apărut domnul numai lui, i Sable, sable, pentru ce mă frigonești? Atunci el a spus, Doamne, cine ești? Iar acel glas, într-o lumină, care numai el o vedea, i-a spus, eu sunt cel, cel pe care tu îl În momentul acela a căzut de pe cald, a orpit și spre de câteva minute i-a zis Domnul ce ce va pătimi dacă se va întoarce spre I-a spus ce să facă să meargă în Damasc și acolo va întâlni pe un apostol al său cu numele de Anania. I-a spus și strada și adresa unde să se ducă și mergând acolo a primit botezul creștinesc și momentul când s-a botezat a crezut în Domnul și s-au deschis ochii era luminată în alt fel de acum, din momentul acela regretul ca și la apostolul Petru, la stăpânița apostolul Pavel. Așa să fie dus de apostolul la Varnava și predat celorlalți apostoli în Ierusalim, spunându-i tot ce s-a întâmplat lui pe calea Damascului. Momentul acela a fost primit în ceata celor 12 apostoli și când a venit vremea ca să tragă la sorț, au căzut fiecăruia sorțul să nargă în laturile pământului și să propovăria Evanghelia lui Hristos. În toate locurile unde se duceau, spuneau cine a fost Domnul Hristos, ce i s-a întâmplat în Ierusalim și cum a fost ucis de către Dumnezeu. A pus sinagoga iudaică și de, de acum s-a deschis sinagoga fiica acelei vechi, adică Biserica Creștinaștilor. Arma cu care erau înarmați acei apostoli și mai ales Petru și Pavel, era de neoprit. Nu era nici sabie, nici de altă natură, ci era sabia Duhului Sfânt. Vindecau bolile din oameni, grăiau în limbi străine, nu că ar fi învățat la cele mai elevate universități. Duhul Sfânt le mintea și când se întâlnea cu un om, indiferent de unde ar fi fost de pe pământ, grăia în limba lui. Până și umbra apostolilor era vindecătoare, scotea dracii din oameni. Dar pe măsura darului care îl aveau și luptele erau nu erau cu tremurătoare. bâteii nu i slăbeau deloc în a-i șantaja, în a-i autorităților cu fel de fel de minciuni. Și în felul acesta umpleau tenisele, bâtele erau pe spinările lor, ocările și totuși nu vedeau înapoi. Atât Apostolul Pavel cât și Apostolul Petru s-au înfruntat cu vrăjitori, s-au înfruntat cu rabini și doveri, s-au înfruntat cu autoritățile romane care erau păgâne la timpul acela. Dar Dumnezeu, mâna lui Dumnezeu prin îngerii săi, îi salvau din tenice și din orice în a fi avut. Cum a spus și Apostolul Pavel, durerile care le suferea, necazurile, peste tot erau numai primeștii. Dacă ei călătoreau pe mare, până și acolo diavolul se răzbâna asupra lor se spărgea corabia cu ei și pluseau doar pe o scândură. Apoi îi așteptau bâtele și ocările, rănile, parcă făceau parte din viața lor, răni nu pricinite de boi, rănile din bătăile care le gustau de la păgâni și de la idei. Și toate acestea le rădau cu mare demnitate, pentru a se ceea ce le-a spus Mântuitorul, mergeți în toată luna, propovăduiți Evanghelia. Atât sunt apostol Petru cât și sunt apostol Pavel mergeau des în Roma. Roma la timpul acela era metropola lumii, era capitala celui mai mare imperiu. Imperiul Roman. Acolo era, acolo era lumea filată, lumea elevată. Era lumea plină de bogății, dar și păcatul era pe măsura poftelor lor. În Atena, în Corinș, în alte părți elevate ale lumii, avea să-mi sunt apostol Havel. Și acolo stăpânea același păcat izolată. Și ca să puteți să înțelegeți antichitatea, uitați-vă în ziua de astăzi cât de stricată este lumea. Vedeți cum este asaltată cu toate păcatele antichității, lumea cât de elevată este astăzi că nu credeți că e mai deștept omul astăzi ca atunci, în schimb păcatul îi universalizează pe aceea cu aceștia de acum. Cu aceste lupte groaznice, aveau să dea față în față Sfințe apostoli, cu dezrădăcinarea păcatului când s-a dus apostolul Pavel în Corinti și mustra pe acei oameni care trăiau în cele mai croaznice deșemțări păcate, le spune, îmi este și rușinea a grăi păcatele în care voi trăi. După ce se încreștinau, Păgânii aceia cunoșteau pe Hristos și erau înturnați într-o altă formă frumoasă, le erau rușine fiecăruia de viața care a avut-o înainte. Aceste lupte le aveau simț Apostoli cu oamenii, cu păgânii. A dezrădăcina un păcat învechit din om este cea mai groaznică că cu omul. Ajungi de un moment dat să te urască că tu vrei să iei păcatul din, ei și din el să se torni într-o formă nouă, să conștientizeze că este urât, este păcat groaznic și omul te refuză când îi spui, Vedeți, frățile voastre, că sunteți acasă ca niște preori. Când sunteți față-înfață față cu propriul copil căruia îi vreți numai vinere, cât de mult te muncești cu el, că el iubește mai mult strada și deșănțarea din ziua de astăzi. Iar tu, ori tată, ori mamă, ce ești vrându-i nu mai știi ce cuvinte să găsești și cum să-i mai spui pe graiul acelui bătut în cap, aș putea spune eu, ca să te înțeleagă. Fata mami, băiatul mami, nu este bine unde te zici și ce faci. Păceava. Te urăște pe unul. Te jocorește. Dacă... La o familie este atâta de greu și majoritatea se confruntă dintre părinți cu aceste lucruri. De lesoare de toate puterea, parcă nici nu mă nu are nume, aveau frumusete pentru ei. Le aduce mortul în casă, un copil din acesta, dar pentru Sfinția Apostol cât de greu era luptând mult, muncind mult în numele Lui Hristos și numai pentru aceasta, au îmbătrânit și ei. Dar au îmbătrâniți frumos la acest lucru dumnezeiesc. Nu au dat nicio centimă înapoi prin ce greutăți au trecut. Au mers înainte a încreștinat lumea și trebuiau să-și închidă și ei cursul lor. S-au întâlnit în Roma de câteva ori. Acolo Paveri, Petron se lupta cu Simon, vrăjitorul. A avut lupte cumprite cu acel cu tremurător care rămas în istorie ce vrăji făcea. Pe timpul lor era împărat în Roma Nero. Acest descreierat, care la 18 ani a fost încoronat în palatul lumii, o minte rebelă și pătimașă, păgâne, nu avea discernământ ca de dovadă că a omorât-o și pe mama lui și negește de lui. Împlinea toate răutățile pământului. Lui a căzut în mâna pentru răuțată de care a dat dovadă în viața lui să-i și pe cei doi apostoli. Pe unul l-a ucis apostolul Petru, i-a dat sentința de moarte prin răstignire ca Hristos. Apostolul, când și-a adus aminte că s-a lepădat de Domnul, i-a spus Împăratul așa. Nu sunt vrednic să mor în chipul care a murit Domnul Hristos. Dacă tot ne ai dat sentința de moarte, răstigni merg cu demnitate numele celui căruia ei au sușit. Dar ca orice condamnat la moarte are o dorință. Și-aș vrea, împărate, să mă primești. Spune, îi spune împăratul, să mă răstignești pe cruce, dar cu capul în jos. Și așa a făcut împăratul și a dat se-nvintele Și a spus, Doamne, nu sunt vrednic să mor ca tine. Sunt un om păcătos și a murit în felul acesta. Iată de ce a avut atâta demnitate pe unde a mers. Peste tot nu se mândrea cu darul cu care l-a înnobilat A avut Smerenia care l-a înnobilat până la moarte. Sfântul Apostol Pavel avea să moară prin sentința capului. S-a supus cu toată eternitatea de bărbat roman. În numele lui Hristos și creștin și-a plecat capul sub sabia călăului. Când s-a desfărțit capul de trunchi, a ieșit în mod nefiresc, nu sânge, ci lapte. S-au cutremurat toți cei care stau la moartea Sfântului Apostol Pavel. Era prea târziu, și a încheiat cursul vieții și acel bărbat care au umplut luna, cu frumoasa i filozofie creștinească și totodată a dat notă de bărbăție cum să lucrăm cele frumoase duhovnicești. Au murit în anul 67, Pe ziua de 29 iunie. Istoria încă... Nu au căzut de acord că ar fi fost amândoi în același an, în anul 67 după Hristos. Dar ziua a rămas scrisă în istorie ca fi 29 iunie pentru amândoi. Cer este că avea o vârstă tot de peste 60 ani. Și a doua certitudine este ceea ce ne-a lăsat nouă, comara peste care nici porțile iadului, după cum spuneam Mântuitorul, nu poate să o dărâme, adică credința în Iisus Hristos, Domnul nostru. De la acești tori bărbate în tichității putem învăța cum să trăim frumos, creștinește, și totodată să fim perseverenți, cătorii, din ce mă, mă Că-i rog pe a Apostoli, aceștia doi, și pe toți cei lași, cărora li se cuvine toată plata pentru încrestinarea lumii, să fie martori pentru noi în ceasul și lui Iisus Hisos. Să văd slava Slavă și suntem în Slavă Amin. -am -am. -am. Care în numele și